Kapittel 3 Så ventet vi om og dro opp på veien mot Barsan. Da dro og kongen i Barsan, han og alt hans folk, ut for å møte oss i strid ved Edrei. Men Jehova sa til mig? «Vær ikke redd for ham, for jeg skal visselig gi ham og alt hans folk og hans land i din hånd, og du skal gjøre med ham som du gjorde med Sihon, Amorittenes konge, som bodde i Hersbånd.» Dermed ga Jehova vår Gud også Ogg, kongen i Barsan og alt hans folk i vår hånd, og vi fortsatte å slå ham inntil han ikke hadde noen overlevende tilbake. Og nettopp på den tiden gikk vi i gang med å innta alle hans byer. Det viste sig at det ikke var noen by som vi ikke tog fra dem. Seksti byer, hele Argob-området, rike i Barsan. Alle disse var befestede byer med en høy mur, dører og bomber, O dessuten var det svært mange småbyer på landsbygden. Men vi viet dem til tilintetgjørelse, akkurat som vi hadde gjort med Sihon, kongen i Hersbånd, i det vi viet vær by til tilintetgjørelse, menn, kvinner og småbarn. Og alle husdyrene og bytte fra byene tok vi som plyndringsgods til oss selv. Og nettopp på den tiden gikk vi i gang med å ta landet fra de to amorittkongenes hånd, de som var i Jordanområdet, fra Arnon-Elvedalen like til Hermonfjellet. Sidonerne pleide å kalle Hermon for Sirion, og Amorittene pleide å kalle det Sener. Alle byene på Høysletten, og hele Gilead og hele Barsan like til Salka og Edrei, byene i Oggs rike i Barsan. For bare og, kongen i Barsan, var tilbake av refaitenes rest. Se, hans likbåre var en likbår av jern. Står den ikke i Ammons sønners rabba? Ni alen er dens lengde, og fire alen er dens bredde, etter en manns alen. Og nettopp på den tiden tog vi dette landet i eie. Landet fra Aror, som ligger ved Arnon-Elvedalen, og haldelen av Gileads fjellområde og dets byer har jeg gitt til Rubenittene og Gadittene. Og resten av Gilead og hele Barsan, Oggs rike, har jeg gitt til halve Manasse-stamme. Hele Argob-området, hele Barsan, kalles ikke det Refaitenes land? Jair, Manasse sønn, tok hele Argob-området like til Geshurittnes og Maakatittenes grense, og han begynte å kalle disse landsbyene i Barsan med sitt eget navn, Havot Jair, og det heter de den dag i dag. Og til Makhir har jeg gitt Gilead. Og til Rubenittene og Gadittene har jeg gitt landet fra Gilead til Arnon-Elvedalen, med mitten av Elvedalen som grense, og like til Jabok-Elvedalen som er Ammons sønners grense og Araba, og Jordan, og det tilgrensende området fra Kinneret til Araba-havet, Salthavet, ved foten av Piskas-gråningene mot soloppgangen. Så ga jeg dere nettopp på den tiden en befaling, i jeg sa, «Jehova deres Gud har gitt dere dette landet for at dere skal ta det i eie. Rustet skal dere gå over foran deres brødre, Israels sønner, alle de tappere menn. Bare deres hustruer og deres små barn og deres buskap» Jeg vet ju at dere har en stor mengde buskap, skal bli boende i de byene som jeg har gitt dere, inntil Jehova gir deres brødre ro, såvel som dere, og de også har tatt i eie det landet som Jehova deres Gud gir dem på den andre siden av jordene. Deretter skal dere vende tilbake, vær til sin eiendom som jeg har gitt dere. Og nettop på den tiden befalte jeg Josva og sa, «Dine øyne ser alt det som Jehova deres Gud har gjort med disse to kongene. Slik skal Jehova gjøre med alle de rikene som du drar over til. Dere skal ikke være redde for dem, for Jehova deres Gud er den som kjemper for dere. Og nettopp på den tiden begynte jeg å bønnfalle Jehova om velvilje, i det jeg sa, «Souverene Herre Jehova, du selv har begynt å la din tjener se din storhet og din sterke arm. For hvem er en Gud i himmelene eller på jorden som gjør slike verk som dine, og slike veldige gjerninger som dine?» Jeg ber dig. la mig få gå over og se det gode landet som ligger på den andre siden av jordan, dette gode fjellområdet og Libanon. Og Jehova fortsatte å nære heftig vrede mot mig for deres skyld, og hørte ikke på mig. Men Jehova sa til meg, det får være nok fra din side. Tal aldrig mer til mig om denne saken. Gå opp på toppen av piska, og løft dine øyne mot vest og nord, og sør og øst, og se med dine øyne for du skal ikke gå over denne jordene. Og gi Josva myndighet, og sett mot i ham, og styrk ham, for det er han som skal gå over foran dette folket, og det er han som skal la dem ta i arv det landet som du skal få se. Hele denne tiden bodde vi i dalen foran Beth Peor.